litukuzwe jina la Yesu Kristo na lihimidiwe Karibu rafiki mpendwa katika kipindi chetu cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi Ninakusalimu kwa jina la Bwana Yesu Kristo Ninamshukuru Mungu kwa kutujalia neema ya kuisikia tena sauti ya neno lake asubuhi ya leo Jina la Bwana nalitukuzwe milele Rafiki mpendwa tunaendelea kutafakari sehemu ya pili ya kichwa hiki kinachosema tujifunze kupokea kwa imani yale tuyaombayo. Tujifunze kuyapo, kupokea kwa imani yale tuyaombayo. Kama utakumbuka tulipewa kutafakari kichwa chenye lengo kama hili mwezi Septemba mwaka na 2022. Na Tulishapewa kutafakari kichwa chenye lengo kama hili mwezi Septemba mwaka na 2022. Na kwa yeyote atakayehitaji tafakari hiyo naomba usisite kuniuliza nitakutumia. Na katika tafakari hiyo iliyokuwa na kichwa kinachosema tujifunze jinsi ya kupokea majibu ya maombi yetu kutoka kwa Bwana. Tulifundishwa aina mbili za imani tunazopaswa kuwa nazo katika kuomba kwetu. Katika tafakari hiyo tulio tafakari mwezi Septemba 2022 iliyokuwa na kichwa kinachosema tujifunze jinsi ya kupokea majibu ya maombi yetu kutoka kwa Bwana tulifundishwa aina mbili za imani tunazopaswa kuwa nazo katika kuomba kwetu imani ya kupeleka maombi na imani ya kupokea majibu ya maombi imani ya kupeleka maombi na imani ya kupokea majibu ya maombi na kama ilivyo ada, tuliambiwa msingi wa imani hizi lazima uwe neno la Mungu Msingi wa imani hizi lazima uwe neno la Mungu. Tuliambiwa imani ya kupokewa, imani ya kupokea inatiwa nguvu na uaminifu wa Mungu kwa ahadi zake. Imani ya kupokea inatiwa nguvu na uaminifu wa Mungu kwa ahadi zake. Hicho ndicho kilichomsaidia Ibrahim hata akapata mtoto katika uzee wake, yeye na mkewe Sara. Imani inayotiwa nguvu na uaminifu wa Mungu na ahadi zake ndio iliyomtia idio iliyomsaidia Ibrahimu hata akapata mtoto katika uzee wake yeye na mkewe Sara. Imeandikwa katika Waraka kwa Warumi sura ya 4, mstari wa 19 hadi moja. Warumi sura ya na 21 nasoma Biblia kwa tafsiri neno. Abraham hakuwa dhaifu katika imani. Hata alipofikiri juu ya mwili wake ambao ulikuwa kama uliokufa kwani umri wake ulikuwa unakaribia miaka moja, au alipofikiri juu ya ufu wa tumbo la Sara lakini Abraham hakusita sita kwa kuamini ahadi ya Mungu bali alitoa nguvu katika imani yake na kumpa Mungu utukufu akiwa na hakika kabisa kwamba Mungu alikuwa na uwezo wa kutimiza lile alilowaidi Abraham hakuwa dhaifu katika imani hata alipofikiri juu ya mwili wake bado hakuwa dhaifu katika imani hata alipoangalia umri wake bado hakuwa dhaifu katika imani hata alipofikiri juu ya ufu wa tumbo la Sara bado hakuwa dhaifu katika imani Hakusita sita kwa kutokuamini bali alitoa nguvu katika imani yake na kumpa Mungu utukufu akiwa na hakika kabisa kwamba Mungu alikuwa na uwezo wa kutimiza lile alilolahidi. Na katika kitabu cha Wahebrania kumi, Waebrania 11 mstari wa Ebrania, 11, 11, 11 Biblia inasema, kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba, alipokuwa amepita wakati wake, kwa kuwa alimuhesabu yeye aliyaehidi kuwa mwaminifu. Kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba. alipokuwa amepita wakati wake kwa kuwa alimuhesabu yeye aliyaehidi kuwa mwaminifu bwana yesu kristo asifiwe sana tunaambiwa ibrahimu hakuruhusu uzee wake wala uzee wa sara mkewe umzuie kuamini kupokea kutoka kwa bwana ibrahimu hakuruhusu uzee wake wala uzee wa sara mkewe umzuie kuamini kupokea kutoka kwa bwana yeye alichoangalia ni uweza wa Mungu na uaminifu wake katika kutimiza ahadi zake. Alichoangalia ni uweza wa Mungu na uaminifu wake katika kutimiza ahadi zake. Rafiki mpendwa, katika kupokea kwa imani majibu ya maombi yetu, tunapaswa kuwa na ahadi ya Mungu tunayotarajia itimie. Katika kupokea kwa imani majibu ya maombi yetu, tunapaswa kuwa na ahadi ya Mungu tunayotarajia itimie. Ibrahim hakutarajia tu mtoto pasipo ahadi ya Mungu. Ibrahim hakutarajia tu mtoto pasipo ahadi ya Mungu. Vivyo hivyo na sisi, taraja yetu ya kupokea yale tuyaombayo ni lazima iwe na ahadi ya Mungu. Taraja yetu ya kupokea yale tuyaombayo ni lazima iwe na ahadi ya Mungu. Na ahadi hiyo ni lazima iwe inadhibitika kwa neno. Ahadi ya Mungu tunayoishikilia ni lazima iwe inathibitika kwa neno. Imani yoyote isiyo na ahadi inayothibitika kwa neno la Mungu ni imani hewa. Imani yoyote isiyo na ahadi inayothibitika kwa neno la Mungu ni imani hewa. Hii haina nguvu ya kuzaa matunda tunayotarajia. Imani hewa haina nguvu ya kuzaa matunda tarajia. Na hilo nalo ni moja ya sababu ya maombi mengi yasiyojibiwa. Imani hewa ni moja ya sababu ya maombi mengi yasiyojibiwa. Rafiki mpendwa, hebu jihakiki. Hebu jihakiki. Leo umemwomba Mungu nini? Leo umemwomba Mungu nini? Ni neno gani ulilosimama nalo mbele za Mungu unalotaka aliangalie apate kulitimiza? Ni neno gani ulilosimama nalo mbele za Mungu? Unalotaka aliangalie apate kulitimiza je ahadi iliyopo kwenye neno hilo ikitimizwa utapata unachohitaji ahadi iliyopo kwenye neno hilo ikitimizwa utapata unachohitaji je una uhakika na uweza na wa Mungu na uaminifu wake katika kukutimizia hilo uliloomba una uhakika na uweza wa Mungu na uaminifu wake katika kukutimizia hilo uliloomba kama ndivyo basi amini umepokea hitaji lako katika roho kwa kumwamini Mungu anayefufua vilivyokufa na kutaja yasiyo kwako kana kwamba yamekwako kama ndivyo basi amini umepokea hitaji lako katika roho kwa kumwamini Mungu anayefufua vilivyokufa na kutaja yasiyo kwako kana kwamba yamekuwako. tumesoma Warumi sura ya 4 na mstari wa tuombe Tunakuabudu wewe Bwana ule Alfa na Omega kwa jina la Yesu Kristo. Tunakutukuza Mungu mwenye enzi wewe ufufuaye vilivyokufa na kutaja visivyokuwako kana kwamba vimekuwako. Tunakupenda, tunakuamini na kukutegemea wewe peke yako Bwana. Tunakushukuru kwa ahadi zako njema mno ulizotupa sisi katika neno lako. Asante kwa kuwa umeweka majibu ya maswali yetu yote katika neno lako. Hakika Bwana umeikuza ahadi yako kuliko jina lako. Tunalihimidi jina lako katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni. Tunakuomba tusamee pale tulipotembea na imani hewa, isiyo na ahadi yako ndani yake. Tusamee Bwana Bwana pale tulipokulalamikia kwamba husiki kuomba kwetu, tukiwa nje ya neno lako. Uturehemu na kututakasa ee eh Bwana kwa damu ya Yesu Kristo. Tunakuomba sasa utujaze na roho ya ufunuo na hekima katika kukujua wewe na neno lako. Tufundishe ee Roma mtakatifu jinsi ya kusimama na neno la Mungu katika kuomba kwetu. Tujaze e Bwana na nguvu ya imani isiyoangalia hali tulizonazo wala mazingira yanayotuzunguka, bali inau kuangalia wewe Mungu mwaminifu, mwenye uwezo wa kutimiza yale uliyoahidi tuna kushukuru kwa kuwa hatuta sita sita kwa kutokuamini bali tutatiwa nguvu kwa imani kwa jina la Yesu Kristo. Tunakurudishia sifa na heshima na utukufu wote Mungu wetu na baba yetu mbinguni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu Kundi Silo leo ni tarehe tano Septemba mwaka 2023. Mungu akubariki rafiki mpendwa Jina la Yesu Kristo analituinue tukatiwe nguvu kwa imani isiyo sita wala isiyoangalia hali zetu bali inaoangalia Mungu na ahadi zake amen